Əl-Maidə Süfrə Suresi Mədinədə nazir olmuşdur 120 ayədi Bağışlayan Mərhəmətli Allahın adıyla ilə Ey iman gətirənlər Əhdlərə sadiq olun Ehramda olarkən ov sizə qadağan edilməklə adları çəkiləcək heyvanlar müstəsna olaraq qalanları sizə halal edildi. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini hökm edər. Ey iman gətirənlər, Allahım müəyyən etdiyi mərasimə hürmətli aya həcc ayı hesab edilən Zulhicceyə və ya Recab, Zulqədə, Zulhicce və Məhərrəm aylarına Kəbəyə gətirilən qurbanlara, boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanlara, həmçinin Rəbbinin lütfünü və razılığını diləyərək beytül hərama üst tutub ziyarətə gələnlərə hürmətsizlik etməyin. İhramdan çıxdığınız zaman istəsəniz o edin Vaxt ilə sizi məccüdül hərama daxil olmağa qoymayan cemaatə qarşı bəslədiyiniz kin sizi təcavüzə sövf etməsin. Yaxşılıq etməkdə Və pis əməllərdən çəkinməkdə Əlbir olun Günah iş görməkdə Və düşmənşilik etməkdə Bir-birinizə Kömək göstərməyin Allahdan Qorxun Həqiqətən Allahın əzabı Şiddətlidir Ölü heyvan Ölü heyvan Qan, donuz əti Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş Küt alət və silah ilə vurulmuş Bir yerdən yıxılarak ölmüş Başqa bir heyvanın boynuzu ilə vurulub qəbərmiş Vəhşi heyvanlar tərəfindən parçalanıb yeyilmiş Dikinə qoyulmuş daşlar, bütlər Və ya Kəbənin ətrafındakı bütpərəs qurbangahlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə pay bölmək sizə haram edildi. Bunlar günahdır, amma canı çıxmamış kəsdiyiniz heyvanlar müstəsnadır. Bugün kafirlər dininizdən əllərini üzdülər, onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Bugün dininizi sizin üçün tamamladım Və sizin üçün din olaraq İslamı bəyənib seçdim Kim acdıq üzündən naçar qalarsa Çətinliyə düşərsə Günaha meyl etmək niyyətində olmayaraq Zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər Bu haram ətlərdən yiyə bilər Həqiqətən Allah bağışlayandı, rəhmədəndi. Ya Muhammed, səndən hansı şeylərin halal edildiyini soruşarlar. De, bütün paç neymətlər sizə halal buyurulmuşdur. Allahın sizə öyrətdiyi ov üsulları ilə təlim edib, Əhliləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ov iti, şahin və sayrələrinin ovladıqları da sizə xalaldır. Onların sizin üçün tutub gətirdiklərindən yeyil və ona görə təlim etdiyiniz heyvan və quşları ov üzərinə göndərdiyiniz, silah işlətdiyiniz və ovu kəsdiyiniz zaman Allahın adını çəkin. Allahdan qorxu. Şübhəsiz ki, Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Bu cüm pak neymətlər sizə halal edilmişdir. Kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməklərimiz isə kitab əhlinə halaldır. Möminlərin, həmçinin sizdən əvvəl kitab verilmiş yahudilərin və xasq pərəslərin azad və ismətli qadınları mehirlərini verdiyiniz, namuslu olub zina etmədiyiniz və aşına saxladığınız təqdirdə evlənmək üçün sizə halaldır. İmanı dananın bütün işləri boşa çıxar və o, ahirətdə zərər çəkənlərdən olar. Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman Üzünüzü və dirsəklərdən başlayıb Əllərinizə qədər yüyün Yaş əlinizlə Başınızı və hər iki topuğa qədər Ayaqlarınızı məhz edin Əgər cünub olmuşsuzsa Qüsledin Xəstələndiyiniz Səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz və ya qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, Pak torpaqla təyəmmüm edin. Ondan üzünüzə və əllərinizə sürdün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz, lakin o sizi pak təmiz etmək və sizə olan neymətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şükr Allahın sizə olan neymətini və eşitlik və itaat etdik dediyiniz zaman sizinlə bağladığı əhdi unutmayın. Allahdan qorxun. Şübhə yoxdur ki, Allah büləklərdə olanları biləndir. Ey iman gətirənlər! Allah qarşısında Sabit qədəm Və ədalətli şahidlər olun Hər hansı bir cəmaata qarşı olan kininiz Sizi ədalətsizliyə sövq etməsin Ədalətli olun Bu təqvaya daha yaxındır Allahdan qorxun Allah Elədiklərinizdən xəbərdardır Allah iman gətirib yaxşı işlər görənlərə Onları bağışlanma və böyük mükafat gözlədiyini Vəd buyurmuşdur Kafir olub Ayələrimizi təksib edənlər isə Cəhənnəmlidirlər Ey iman gətirənlər Allahın size olan lütünü xatırlayın ki, bir tayfa size əl qaldırmaq niyyətində olduğu zaman, Allah onlara maneçilik törətmişdir. Allahdan qorxun, möminlər yalnız Allaha təbəkkül etsinlər. Allah İsrail oğullarından əhd almışdır. Biz onlardan özlərinə 12 nəzarətçi göndərmişdik. Allah buyurmuşdur, mən sizinləyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, Peyğəmbərlərimə iman gətirib olaraq kömək etsəniz, Allah yolunda gözəl bir sədəqə versəniz, əlbəttə günahlarınızın üstünü örtər və sizi ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edərəm. Lakin bundan sonra sizdən hər kəs Əhdi pozaraq, küfr eləyərsə, o artıq doğru yoldan azmış olar. Sonra əhdlərini pozduqları üçün onları lənətlədik və ürəklərini sərtləşdirdik. Onlar toratda bəzi başqa ayələrin yerlərini dəyişib təhrif edir və xəbərdar edildikləri şeylərin bir hissəsini unudurlar. Onların az bir qismi müstəsna olmaqla, sən onlardan həmişə xəyanət görəcəksən. Bununla belə onları bağışla, günahlarından keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq eləyənləri sevər. Biz xaçpərəstik deyənlərdən də əhd almışdır. Sonra onlar xəbərdar olunduqları şeylərin bir hissəsini Muhamməd Peyğəmbərə iman gətirməyi unuttular. Biz də aralarına qiyamət gününə qədər davam edəcək ədavət və kin saldıq. Allah onlara gördükləri işlər barəsində xəbər verəcəkdir. Ey kitab əhli! Sizə kitabda dizlətdiyini şeylərin bir çoxunu bildirən, bir çoxunu da sizə bağışlayıb üstünü vurmayan Peyğəmbərimiz gəldi. Artıq Allah tərəfindən sizə bir nur və açıq aydın bir Qur'an gəldi. Allah öz lütfunə sığınanları Peyğəmbər və Qur'an vasitəsilə əminəmanlıq yollarına yönəldər, onları öz izni ilə zülmətdən nura çıxarar. ...və düz yola istiqamətləndirər. Allah Məryam oğlu Məsihdir deyənlər, ...şübhəsiz ki, kafir oldular. Onlara de, ...əgər Allah Məryam oğlu Məsihi, ...anasını və yeryüzündə olanların hamısını məhv etmək istəsə, ...bu işdə kim ona bir şeylə mani ola bilər? Göylərin... Yerlərin və onların arasında olan Hər bir şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir O istədiyini yaradar Allah hər şeye qadirdir Yahudilər və xacpərəslər dedilər Biz Allahın oğulları və sevimliləriyik Onlara de Bəs onda Allah ne üçün günahlarınıza görə sizə əzab verir? Xeyr, siz də O'nun yaratdığı bir bəşərsiniz. Allah istədiyini bağışlar, istədiyinə əzab verir Göylərin yerin və onların arasında olan hər bir şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir və axır dönüş də O'nun hüzuruna deyir. Ey kitab əhli! Peyğəmbərlərin ardı-arası kəsildiyi bir dövrdə Bizə nə bir cənnətlə müjdə verən, Nə də bir cəhənnəm əzab ilə qorxudan kimsə gəldi deməməyiniz üçün. Sizə Peyğəmbərimiz Muhammed gəldi. Artıq sizə müjdə verən və qorxudan şəxs gəlmişdir. allah Hər şeyə qadirdir Bir zaman Musa öd cəmatına belə demişdi Ey cemaatım Allahın sizə olan neymətini xatırlayın ki Sizdən peyğəmbərlər göndərdi Padişahlar təyin etdi Və aləmlərdən heç birinə vermədiyini sizə verdi Ey cəmatım Allahın sizin üçün əzəldən müəyyən müqəddəs torpağa daxil olun, Geri dönməyin, düşməndən qorxub qaçmıyın Və ya dininizdən dönməyin, Yoxsa zərər çəkmiş halda geri dönərsiniz. Onlar dedilər, Ya Musa, orada nəhəng qüvvətli adamlar var, Onlar oradan çıxmayınca biz ora girməyəcəyik Əgər onlar oradan çıxsalar Biz ora daxil olarıq Allahdan qorxanlardan Allahın neymət verdiyi iki nəfər dedi Onların üstünə qəflətən yaşadıkları şəhərin qapısından girin Əgər qapıdan girsəniz Onlara mütləq qələbə çalarsınız. Əgər müminsizsə, Allaha təvəkkül edin. İsrail oğulları dedilər, Ey Musa, Nə qədər ki onlar ortadılar, Biz ora girməyəcəyik. Sən və Rəbbin gedib onlarla vuruşun. Biz isə burada oturacaq. Musa dedi, ey Rəbbim, mənim yalnız özümə və qardaşım Haruna sözüm keçər. Sən bizi bu günahkar və azğın cəmaatdan ayır. Allah Musaya buyurdu, artıq o müqəddəs torpaq qırxil müddətnə olara haram edildi. Onlar olduqları yerdə, Tih səhrasında sərgərdən gəzib dolaşacaqlar. O günahkar və azğın cəmaatın halına acımar. Ya Muhammed! Onlara Adəmin iki oğlunun əhvalatını olduğu kimi söylə, Onlar qurban gətirdikləri zaman, Birinin qurbanı qəbul edilmiş, digərininki isə qəbul olunmamışdı. Qurbanı qəbul olunmayan qabil qardaşı Habilə demişdi, Səni mütləq öldürəcəyəm. Habil ona belə cavab vermişdi, Allah yalnız müttəqilərdən qəbul edə. Sən məni öldürməkdən ötür mənə əl qaldırsan da, Mən səni öldürmək üçün sənə əl qaldıran deyirəm. Mən, aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram. Mən istəyirəm ki, Sən məni öldürməklə, Mənim də günahımı öz günahımla birlikdə üstünə götürəsəm Və beləliklə də, Cəhənnəm sakinlərindən olasan Zalimlərin cəzası budur Nəfsi qabili qardaşını öldürməyə sövq etdi Habil'i öldürdü Və bununla da zərər çəkənlərdən oldu Sonra Allah qardaşının cəsədini Necə bastırmağı ona göstərmək üçün Yerəşən bir qarğa göndər Qabil dedi, vay halıma, gör nə günə qalmışam. Bu qarğa qədər olub, qardaşımın cəsədini də bastıra bilmərəm. O artıq peşman olmuşdur. Buna görə də İsrail oğullarına tövratda yazıb hökmətdik ki, Hər kəs bir kimsəni öldürməmiş və yeryüzündə fitnə fəsat törətməmiş bir şəxs öldürsə, o bütün insanları öldürmüş kimi olur. Hər kəs belə bir kimsəni ölümdən qurtarsa, o bütün insanları diriltmiş kimi olur. Bizim Peyğəmbərlərimiz İsrail oğullarına açıq möcüzələrlə gəlmişdiler. Bu möcüzələrdən sonra da onların bir çoxu yeryüzündə küfr, qətl və cinayət etmək həddi aşdılar. Allaha və Peyğəmbərinə qarşı vuruşanların, yeryüzündə fitnəfəsat salmağa çalışanların cəzası ancaq öldürülmək, çarmıxa çəkilmək ya da sağ əlləri ilə sol ayaqlarını kəsilməsi, yaxud da yaşadığıları yerdən sürgün olunmalarıdır. Bu ceza onlar için dünyada bir rüsvayçılıqdır. Ahirətdə isə onları böyük bir əzab gözləyir. Sizin əlinizə keçməmişdən əvvəl tövbə edənlər müstəsnadır. Bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, onun rəhmətinə və lütfunə qoğuşmaq üçün vəsilə Allah yolunda cihad edin ki, nicad tapasız. Əgər yeryüzündə olanların hamısı, üstəlik bir o qədər kafirlərin əlində olsaydı və onlar bunu qiyamət gününün əzabından qurtarmaq üçün fidiyə versəydilər, yenə də onlardan fidiyə qəbul olunmazdı. Onları şiddətli bir əzab gözləyir Olar atəşdən çıxmaq istədilər Lakin heç cür oradan çıxabilməzlər Olar əbədi əzaba düşar olanlardır Oğru kişi ilə, oğru qadının gördükləri işin əvəzi kimi Allahdan cəza olaraq əllərini kəsin Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Lakin hər kəs gördüyü haqsız işdən sonra tövbə edib özünü düzətsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Ey insan, məgər bilmirsən ki, gövlərin və yerin hökmü Allaha məxsusdur, O, istədiyinə əzab verər, istədiyini bağışlar. Allah hər şeyə qadirdir. Ya Peyğəmbər! Ürəklərində inanmadığı halda, dildə inandıq deyən münafiqlərin, Yahudilərdən yalana qulaq asanların, Sənin hüzuruna gəlməyən başqa bir cəmaata qulaq qulaq asanların, Onlara cəsusluq edənlərin küfr içində vurnuxanları səni kədərləndirməsin. Onlar tövratdakı sözlərin yerini sonradan dəyişib təhrif edir və deyirlər. Əgər sizə bu təhrif olunmuş dini hökum verilsə, onu qəbul edin. Əgər verilməsə, ondan qalçan. Allahın fitnəyə düşməsini istədiyi şəxs üçün Allaha qarşı sənin əlindən heç bir şey gəlməz Onları elə ki Allah onların ürəklərini təmizləmək istəməmişdir Onları dünyada rüsvayçılıq Ahirətdə isə böyük bir əzab gözləyir Onlar yalana qulaq asanlar Və haram yiyənlərdir Əgər yanına gəlsələr Aralarında hökmət və ya onlardan üz çəmir. Əgər onlardan üz döndərsən, sənə heç bir zərər verə bilməzdir. Əgər aralarında hökmətsən, ədalətlə hökmət. Allah ədalət sahiblərini sevər. İçərisində Allahın hükmü olan tövrat əllərində ola ola, səni nə üzlən hakim təyin edir, sonra da sənin tövrata müvafiq verdiyin hükümdən üz çəvirirlər. Onlar iman gətirmiş kimsələr deyildir. Şübhəsiz ki, tövratı biz nazil etdik. Onda haq yol və nur vardır. Allaha təslim olan Peyğəmbərlər, Yahudular arasında onunla din alimləri və fəqihlər isə kitabdan qorunub saxlanılanlarla hökm edərdilər. Peyğəmbərlər, din alimləri və fəqihlər Tövratın ilahi bir kitab olmasına şahid idilər. Ey Yahudi alimləri və rəisləri, insanlardan qorxmayın. Mennang. Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi kitab və şəriəti ilə hökm etməyənlər əlbəttə kəfirdirlər. Biz Tövratda İsrail oğullarına yazıp hökm etdik ki, canın qisasız can, gözün qisası göz, burnunçu burun, Qulağınçı qulaq, dişinçi diş və yaralarınki yaralardır. Lakin hər kəs qisası bağışlasa, bu onun üçün bir kəffarədir. Allah onun günahlarının üstünü örtüb bağışlar. Haq sahibi haqqından vaz keçib onu tələb etməsə, Allah da cinayətkarı cəzalandırmaz. Allahın nazil ettiği kitab ve şəriyyətlə hökm etməyənlər əlbəttə zalimdilər. Onların ardınca Məryam oğlu İsanı özündən qabaq ki tövratı təsdiq edən kimi göndərdik. Ona içində haq yol və nur olan özündən əvvəlki tövratı təsdiq edən müttəqilər için doğru yol və nəsiyyət olan incili verdik. İncil əhli Allahın onda nazil etdiyi ehkam ilə hökm etsin. Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməyənlər, əlbəttə günahkarlardır. Ya Muhammed, biz Quranı sənə haqq olaraq, özündən əvvəlki kitabı təsdiq edən və onu qoruyan və ya onların doğruluğuna şahid kimi indir. Sən onların arasında Allahın nazil etdiyi Qur'an ilə hökmət. Sənə gələn haqdan ayrılıb onların nəfslərinin istəyinə uyma. Sizin hər biriniz üçün bir şəriyyət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istəsəydi, sizi vahid bir ümmət edərdi. Lakin bu müxtəliflik, Allahın verdikləri ilə sizi imtihan etməsi üçün deyil. Elə isə, yaxşı işlər görməkdə, bir-birinizi ötməyə çalışır. Hamınızın axır dönüşü Allahadır. Allah aranızda ihtilaf doğuran məsələlər barəsində sizə xəbər verəcəkdir. O halda, onların arasında Allahın nazil etdiyi kitabla nökmət. Onların nəfslərinin istədiyinə uyma Allahın sənə nazil etdiyinin Bir qismindən səni tovlayıb Yayındıra biləcəklərindən ehtiyat edib Özünü onlardan gözdə Əgər onlar bu hükümlərdən yüz döndərsələr Bir ki Allah onları bəzi günahlarına görə Müsibətə düçar etmək istəyir Doğrudan da İnsanların çoxu Allahın itayətindən çıxmış fasiqlərdir. Onlar cahiliyyət dövrünün hökümünü mü istəyirlər? Tam qənaət sahibi olan bir cəmaat üçün Allahdan daha yaxşı hökum verə bilən kimdir? Ey iman gətirənlər! Yahudi və xaşpələsləri özünüzə dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq eləyərsə, o da onlardan Allah zalim tayfanı düz yola yönətməz. Ona görə də qəlblərində nifah xəstəliyi olanları Yahudi və xəçbələslərin içində vurnuxan və bizə bir fəlakət üz verməsindən qorxuruq deyən görərsən. Amma ola bilsin ki, Allah müminlərə bir zəfər gətirsin və öz tərəfindən elə bir iş qursun ki, münafiqlər ürəklərində gizlətdikləri küfür və nifaqdan peşman olsunlar. İman gətirənləri isə deyəcəklər, sizinlə birlikdə olacaqları barədə Allaha yalandan möhkəm and içən kəslər bunlar mıdır? Onların bütün əməlləri Puçaq çıxdı və zərər çəkənlərdən oldu. Ey iman gətirənlər, sizdən hər kəs dinindən dönsə, Bilsin ki, Allah onun yerinə elə bir tayfa gətirər ki, Allah onları, onlar da Allahı sevənlər. Onlar möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olur. Allah yolunda vuruşar Ve heç kəsin tənəsindən qorxmazlar Bu Allahın lütfüdür Onu istədiyinə verər Allah lütfi ilə genişdir O hər şeyi biləndir Sizin haminiz ancaq Allah Onun peyğəmbəri və iman gətirənlərdən o kəslərdir ki Namaz qılır və rükuda olduqları halda zəkat verirlər. Hər kəs Allahı, onun peyğəmbərini və iman gətirənləri özünə dost tutsa, hər iki dünyada işləri yaxşı gedər. Şübhəsiz ki, dələbə çalanlar məhz Allahı özünə ami və dost seçən şəxslərdir. Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəl kitab verilmiş olanlardan, dininizi oyun-oyuncaq hesab edənləri və kafirləri özünüzə dost tutmayın. Əgər mövminsizsə, Allahdan qorxun. Siz bir-birinizi namaza çağırdığınız zaman, onlar onu oyun-oyuncaq sayarlar. Bu, anlamaz bir tayfa olmalarındandır. Yə Muhamməd, De, Ey kitab əhli, Bizdən xoşunuz gəlməməyiniz yalnız bizim Allaha, Bizə nazil edilənə, Və bizdən daha əvvəl nazil edilənlərə inanmağımıza, Və sizin əksəriyyətinizin fasik olmasına mı görədir? De, Allah yanında, Cəza etibarilə bundan daha pisini sizə xəbər verinmi? Allahın lənətlədiyi, qəzəbləndiyi, özlərini meymunlara, donuzlara və şeytanlara ibadət edənlərə döndərdiyi şəxslər mövqecə daha pis və doğru yoldan daha çox azanlardı. Münafiqlər sizin yanınıza gəldikləri zaman, Biz iman gətirdik deyilmək. Halbuki onlar sizin hüzurnuza, Ürəklərində gizlətdikləri küfrlə daxil olmuş, Küfrlə də çıxıb getmişlər. Allah onların gizlətdiklərini özlərindən daha yaxşı bilir. Onların bir çoxunu günah işləməyə, Düşmənçilik etməyə Və haram yeməyə tələsən görərsən. Onların gördüyü işlər, Necə də pistir Kaş onların din alimləri Və fəqihləri Onlara günah söyləməyi Və haram yeməyi Qadağan edəydilər Onların törətdiyi əməllər Necə də pistir Yahudilər dedilər Allahın əli bağlıdır Bu dedikləri sözə görə Onların öz əlləri bağlı ...və lənətə gəldilər. Xeyr Allahın əlləri açıqdır. O kərimdir, səxavətlidir. İstədiyi kimi lütf və ehsan edər. Rəbbindən sənə nazil edilən Qur'an, ...onlardan bir çoxunun yalnız küfrünü və azğınlığını artıracaqdır. Biz onların arasında qiyamət gününə qədər davam edəcək düşmənçilik və kin saldıq. Onlar müharibə alovu yandırdıqca, Allah onu söndürər. Onlar yeryüzündə fitnə fəsat törətməyə çalışalırlar. Allah isə fitnə fəsat törədənləri sevməz. Əgər kitab əhli, mühəmməd peyğəmbərə və Qurana iman gətirsələr, Allahdan qorxaraq pis əməllərdən çəkinsələr, Biz sözsüz ki, onların günahlarının üstünü örtər və özlərini də neyməti bal olan nəyim cənnətlərinə qaxil edərik. Əgər onlar törətə, incilə və Rəbbi tərəfindən özlərinə nazil edilən ilahi kitabların sonuncusu olan Qurana düzgün əməl etsəydilər, onlar həm başları üstündə, həm də ayaqları altında olan neymətlərdən yerdilər. Onların arasında İslam dininə qarşı heç bir ədavət bəsləməyib, onun müqəddəsliyini etiraf edən bir cemaat vardır. Lakin onların çoxsunun gördüyü işlər necə də pistir. Ya Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Ed. Əgər bunu etməsən, Allahın sənə həvalə etdiyi elçilik, Peyğəmbərlik vəzifəsini yerinə yetirmiş olmazsa, Allah səni insanlardan qoruyacaq, Həqiqətən, Allah kafir cəmaatı düz yola yönətməz. De, ey kitab əhli, tövrətə, İncil və Rəbbiniz tərəfindən sizə nazil edilmiş olana Düzgün əməl etmədikcə Siz Allah yanında məğbul Dini baxımdan doğru olan Heç bir şey üzərində değilsiz Rəbbin tərəfindən sənə nazil edilən Quran onlardan bir çoxunun yalnız azğınlığını Və küfürünü artıracaqdır Elə isə kafir tayfanın halına acıma Şübhəsiz ki, iman gətirənlərdən, Yahudilərdən, Sabiyilərdən və Xəsbərəslərdən Allah və ahirət günlə inanıb yaxşı iş görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəmbüssə də görməzdər. Biz İsrail oğullarından əhd almış, onlara peyğəmbərlər göndərmişdik. Hər dəfə bir peyğəmbər onların yanına, ürəklərinə yatmayan bir hökmdən gəldikdə, həmin peyğəmbərlərin bir qismini yalancı hesab edər, bir qismini də öldürərdilər. Və elə hesab edərdilər ki, bunun müqabilində özlərinə heç bir bəla üz verməyəcəkdir. Onlar kör və kar oldular. Haqqı görməkdən Və eşitməkdən Aziz qaldılar Sonra Allah onların Tövbələrini qəbul etdi Bundan sonra Onların bir çoxu yenə Haqqı görməz və eşitməz oldu Allah onların Nə etdiklərini görəndi Şübhəsiz ki Allah Məryam oğlu Məsihdir deyənlər kafir oldular Hal bu ki İsa belə demişdi, Ey İsrail oğulları, Mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Allaha şərik qoşana, Allah şübhəsiz ki, cənnəti haram edər. Onun düşəcəyi yer cəhənnəmdir. Zalimlərin heç bir köməkçisi yoxdur. Allah üçün üç ilahinin üçüncüsüdür deyənlər, əlbəttə kafir olmuşdur. Halbuki bir olan Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əgər onlar dediklərinə son qoymasalar, onlardan kafir olanlara şübhəsiz ki, şiddətli bir əzab üzv verəcəkdir. Məgər onlar Allaha tövbə edib ondan bağışlanmalarını istəməyəcəklər? Axı Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Məryam oğlu Məsih anca bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişdir. Onun anası isə çox pak, Allahın hökümlərini sidqi ürəkdən təsdiq edən bir qadın idi. Onların hər ikisi adi insanlar kimi yemək yiyərdi. Gör biz ayələri onlara necə başa saldırıq. Onlar bu ayələrdən gör necə üs çevirirlər. De, Allahı qoyub sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir verən şeylərə mi ibadət eləyirsiniz? Halbuki, Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. De, ey kitab əhli, dininizdə haqsız yerə ifrata varmıyın? Əvvəlcə yolunu azmış, bir çoxlarını da azdırmış və doğru yoldan çıxarmış iləyə bir tayfanın nəfsinin istəyilərinə uymuyun. İsrail oğullarından kafir olanlara həm Davudun, həm də Məryam oğlu İsa'nın dili ilə lənət oxundu. Bu oğların üslan etmələrinə və həddi aşmalarına görə idi. Onlar etdikləri pis əməldən əl çəkmirdilər. Və ya onlar bir-birini etdikləri pis əməldən çəkinlirmirdilər? Onların gördükləri iş necə də pisidir? Onların bir çoxunun kafirlərlə dostluq etdiyini görürsən, gör nəfslərinin əvvəlcədən onlar üçün hazırladığı şey necə pisdir ki, Allahın onlara qəzəbi tutmuşdur. Onlar əbədi əzaba düçar olanlardır. Əgər onlar Allaha, Peyğəmbərə və Ona nazil olana inansaydılar, kafirləri özlərinə dost tutmazdılar. Lakin onların çoxu itaətdən çıxmış fasiqlərdir. Ya Muhammed! Yahudiləri və müşrikləri iman gətirənlərin ən pis düşməni Biz haçpərəstdik deyənləri isə onların ən yaxın dostu görəcəksən. Bu onların içində keşiş və rahiblərin olması və onların özlərini yuxarı tutmalarına görədir. Peyğəmbərə nazil olanı dinlədikləri zaman, haqqı bildikləri üçün onların gözlərinin yaşla dolduğunu görürsən. Onlar belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, Bizi haqqa şahid olanlarla bir yerə yaz. Rəbbimizin bizi əməl salih cəmaatla birlikdə cənnətə daxil etməsini umduğumuz halda biz nə üçün Allaha və bizə haqqdan gələnə inanmayaq? Allah da bu sözlərinə görə onlara ağacları altından çaylar axan cənnətlər əta etdi. Onlar orada əbədi qalacaq. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Kafir olub, ayələrimizi yalan hesab edənlər isə cəhənnəmlişdilər. Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu pak neymətləri özünüzə haram etməyin və hədbi aşmayın. Doğrudan da Allah hədbi aşanları sevməz. Allahın size verdiği ruzudan halal ve təmiz olanı yeyin. İnandığınız Allah'tan qorxun. Allah sizi bilmədən səhvən işdiyiniz andlarınıza görə cəzalandırmaz. Lakin bilə-bilə və ya qəsdən işdiyiniz andları pozmağa görə cəzalandırar. Belə bir andı pozmağın kəffarəsi ailənizə yedirdiyinizin orta hesabından 10 yoxsulu yedirdib doyurmaq, yaxud geyindirmək, yaxud da bir kölə azad etməkdir. Bunları etməyə imkanı olmayan şəxs, üç gün dalbadal badal oruç tutmalıdır. Bu, içdiyiniz andların kəffarəsidir. Bununla belə, andlarınızı qoruyun, onları pozmaqdan çəkinin. Allah, Ayələrimi sizə belə izah edir ki, bəlkə şükr edəsiz. Ey iman gətirənlər! Şərab da, qumar da, bütlər şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bulardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasız. Şüfəsiz ki, şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yada salmaqdan və namaz qılmaqdan ayırmaq istər. Artıq bu işə son qoyacaqsınız. Allaha və Peyğəmbərə itayət edin. Əgər itayətdən boyun qaçırsanız, bilin ki, Peyğəmbərimizin vəzifəsi yalnız Quranı açıq, aydın təbliğ etməkdir. İman gətirib, yaxşı işlər görənlərə, pis əməllərdən çəkinib iman gətirdikləri, salih əməllər etdikləri, sonra pis əməllərdən çəkinib iman gətirdikləri, sonra yenə də pis əməllərdən çəkinib yaxşı işlər gördükləri təqdirdə, haram edilməmişdən əvvəl daddığıları şeylərdən ötürü günah tutulmaz. Allah yaxşı iş görənləri sevər. Ey iman gətirənlər! Allah özünü görmədən, Gizlində ondan qorxanları ayırt etmək üçün, Sizi əllərinizin və mizraqlarınızın çata biləcəyi Bir ovla imtihan edəcəkdir. Bundan sonra həddi aşanı, Şiddətli bir əzab gözləyir. Ey iman gətirənlər, İhramda olarkən, Əti yeylən heyvanları öldürməyin. Sizdən ovu qəsdən öldürən hər bir kəsim boyununa Cəza və ya kəffara düşür. Onun cəzası içərinizdən olan iki ədalətli şəxsin Hökmü ilə öldürdüyünə bənzər. Onun qiymətinə bərabər, Bir heyvanı kəbiə çatası qurban etmək, Kəffarəsi isə, Gördüyü işin zərərini, acısını datsın deyə, öldürdüyü heyvanın dəyəri müqabilində yoxsullara yedirtmək, yaxud ona bərabər hərəsi üçün bir gün olmaq şərti ilə yedirəcəyi yoxsulların sayı qədər oruç durmaqdır. Allah keçmişdə olanları bağışlamışdır. Hər kəs bundan sonra belə bir iş görsə, Allah ondan intiqam alır. Allah yenilmez qüvvət, intiqam sahibidir. Sizin üçün bir dolanacaq vasitəsi olsun deyə, dəniz ovu və onu yemək sizə də, səfərdə olanlara da halal edildi. İhramda olduğunuz müddətdə isə, quruda ov etmək sizə haram buyurur. Hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun. Allah, beytül haram olan Kəbəni, haram ayı zilhiccəni, Kəbəyə gətirilən boyunları baxsız və bağlı qurbanları, insanların dini və dünyəvi işlərinin düzəlib sahmana düşməsi üçün bir yol müəyyən etdi. Bu, ona görədir ki, Allahın göylərdə və yerdə nə varsa, hamısını bilməsini, Özü də Allahın hər şeyi layiqincə bilməsini Siz də biləsiniz Bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir Və Allah bağışlayandır, rəhmədəndir Peyğəmbərin üzərinə düşən vəzifə isə Ancaq Allahın əmirlərini insanlara təbliğ etməkdir Allah üzə çıxartdıqlarınızın Və qizlətdiklərinizin hamısını bilir Ya mühəmməd De Ey insan Haram şeyin çoxluğu xoşuna gəlsə belə Haramla halal bir ola bilməz Ey ağıl sahibləri Allahdan qorxun ki Nicat tapasız Ey iman gətirənlər, sizə bəlli olunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruşmuyun. Həyər olar haqqında Quran nazil edildikdə soruşsanız, onlar sizə aydın olar. Lakin pis vəziyyətdə qalar və kədərlənərsiz. Allah onları indiyə qədər verdiyiniz bu cür suallara bağışladı. Allah bağışlayandı. Əlimdir, bəndələrinə əzab verməkdə tələsən deyildir. E, sizdən əvvəl bir tayfa belə lüzumsuz şeyləri soruşmuş, sonra da buna görə onlara aid olan hökmləri inkar edib yerinə yetirmədikləri üçün kafir olmuşdur. Bəhirə, sahibə, vəsilə və haminin heç birisini Allah qanunu buyurmamışdır. Lakin kafirlər Allaha qarşı yalan uydurdular. Kafirlərə uyan cemaatın əksəriyyəti isə, bu cür iddiaların Allaha qarşı böhtan iftira olduğunu dərk etmirlər. Onlara, Allahın nazil etdiyinə və Peyğəmbərə tərəf gəlin deyildiyi zaman, atalarımızın getdiyi yol bizə yetər deyə cavab verilir. Ataları, heç bir şey bilməyib Doğru yolda deyirlər sənəcə Ey iman gətirənlər Nəfslərinizi qorumaq Sizin borcunuzdur Siz doğru yolda olsanız Hak yoldan azanlar Sizə heç bir zərər getirə bilməzlər Hamınızın axır dönüşü Allahadır Allah etdiyiniz əməllər barəsində sizə xəbər verəcəkdir. Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər hansı birinizi ölüm haqladıqda, vəsiyyət vaxtı aranızdan iki ədalətli şəxsi səfərdə olduğunuz zaman başınıza ölüm müsübəti gəldikdə isə özünüzdən müsəlman olmayan iki nəfəri şahit tutun. Əgər Bu qeyri-müsəlman şahidlərin doğruluğuna şübhə etsəniz, namazdan əsr ikindi namazından sonra hər ikisini tutub saxlayın və onları andımızı qohumlarımıza belə heç bir qiymətə satınarıq və Allahın şahilliyini gizlətmərik, yoxsa şübhəsiz ki, günahkarlardan olarıq deyə Allaha and işdirin. Əgər bu qeyri-müsəlman şahidlərin yalan yerə And içmək və yalandan şəhadət verməklə günah qazandıqları bəlli olsa, o zaman onların yerini həmin şahidlər tərəfindən haqsızlığa məruz qalmış varislərdən ölənə daha yaxın olan başqa iki nəfər tutar, onlar həqiqətən bizim şahidliyimiz onların hər ikisinin şahidliyindən daha doğrudur. Biz yalandan and içib həddi aşmadık. Əks təqdirdə biz şübhəsiz ki, zalimlərdən olarıq deyə Allaha andı cəllər. Bu hökm əvvəlki şahidlərin şəhadəti olduğu kimi, vermələri və andlarının sonradan başqa andlarla rədd edilməsindən qorxmaları üçün daha münasib bir üsuldur. Allahdan qorxun və onu eşidin. Allah fasik qövmü doğru yola yönətməz Allah peyğəmbərlərə qiyamət günü belə buyuracaq Ümmətlərinizi mənim əmirlərimə tabi olmağa dəvət etdiyiniz zaman Sizə nə cavab verildi? Olar isə təvazukarlıq edib Biz heç bir şey bilmirik. Həqiqətən qeybləri bilən ancaq sənsin deyə cavab verəcəklər. Ya Muhammed, xatırla ki, o gün Allah İsa'ya ya belə buyuracaq. Ya Məryəm oğlu İsa, sənə və anana neymətimi yadına sal. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdir. Səni peşikdə olanda da, yetkin çağında da adamlarla danışdırdım. Sənə kitabı, yazıb oxumağı, hikməti, töratı və incili öyrətmişdir. O zaman sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, ona üfürürdün. O da mənim iznimlə quş olur. Sən mənim iznimlə anadan gəlmək köra və cüzamlı xəstiyə şəfa verir və mənim iznimlə ölüləri dirildirdir. Sən İsrail oğullarının yanına açıq möcüzələrlə gəldiyin zaman Mən onların bəlasını səndən dəf etmişdim Səni öldürmək istədikdə onlara mane olmuşdur Onlardan küfrə batanlar isə belə demişdilər Bu açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir Xatırla ki, o zaman İsanın 12 əshabəsinə mənə və peyğəmbərimə iman gətirin deyə əmr etmişdim. Onlar isə bizim sənə və peyğəmbərinə itaətkar kəslər olmağımıza şahid ol deyə cavab vermişdilər. Onu da xatırla ki, o zaman həvarilər demişdilər, Ya Məryəm oğlu İsa, Rabbim bizə göydən bir süfrə göndərə bilərmi? İsa dedi. Əgər mömin isə Allahdan qorxun. Havarilər demişdilər. Biz istəyirik ki ondan yeyək, ürəklərimiz sakit olsun. Sənin bizə doğru dediyini biləc və süfrənin göydən emməsi möcüzəsini görməklə, Sənin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə şahidlik edənlərdən olaq. Məryəm oğlu İsa dedi, Ya Allah, ey bizim Rəbbimiz, Bizə göydən bir süfrə nazil et ki, O həm bizim, Həm də bizdən sonra gələnlər üçün bir bayram və sənin qüdrətindən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver ki, sən ruzi verənlərin ən yaxşısın. Allah buyurdu, mən onu sizə əlbəttə nazil edərəm. Lakin ondan sonra sizlərdən kim küfrə düşərsə, Ona aləmlərdə olanlardan heç kəsə verməyəcəyim bir əzav verərəm. Ya Muhammed, xatırla ki, o zaman Allah belə buyuracaq. Ya Məryam oğlu İsa, Sən mi insanlara Allahla yanaşı məni və anamı da özünüzə tanrı bilin, demişdin? İsa cavabında deyəcək, Sən pak və müqəddəssən. Haqqım çatmayan bir şeyi demək, Mənə yaraşmaz Əgər bunu mən demiş olsaydım Sən onu mütləq bilərdin Sən mənim ürəyimdə olan hər şeyi bilirsən Mən isə sənin zatında olabilmərəm Şübhəsiz ki, qeybləri bilən ancaq sənsən Mən onlara yalnız sənin mənə etdiyin əmri çatdırıb belə demişəm, Mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Nə qədər ki, onların arasındaydım, Onlara şahid mən idim, Onları belə nalaiq hərəkətlər etməyə qoymurdu. Sən məni göyə qaldırıb dərgahına qəbul etdikdən sonra Onlara nəzarətçi özün oldu Yalnız sən hər şeyə şahidsən Əgər onlara əzav versən Şübhə yoxdur ki Onlar sənin qullarındır Əgər onları bağışlasan Yenə şübhə yoxdur ki sən yenilmaz quvvət, hikmət sahibi sən. İstədiyim bəndəyə əzab verməyən, istədiyini bağışlamağa və hər hansı bir məsələni hakimana həll etməyə qadir olan ancaq sensən. Allah buyurdu: Bu elə bir gündükü, düz danışanlara düzlükləri fayda verər. Onları ağacları altından çaylar axan cənnətlər gözləyir. olar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Bu mömünlər üçün böyük qurtuluşdur. Göylərin, yerin və onlarda olan hər şeyin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir.